A digitális világ érdekes. postmodern. Az új év első műsorában játékos és virtuális témák. Monopólium lehet egy alkalmazásból a mobiltelefonokon, bírósági született. Vége a legnagyobb játékos kiállításnak az E3-nak, emlékidézés. Egy játékban vámpírrá válhatunk, ellenfelünk az Emmy. A jövő plázája és a játékok nagyival a virtuális térben, és a Tetris játék végső legyőzése az Ember a nyertes. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál szilágyi Ma az asztaltársaságban dr. Pár Bernadett Csillagász, a Tokiói Egyetem munkatársa. Szia, Berni! Sziasztok! Kellemes kockulást! A vonalunkban keleti Artur Kiberbiztonsági szakember az informatikai biztonságnapja alapítója Bangkokból. Vérszívásmentes műsort kívánok mindenkinek! <tose> Justin Viktor, az IT-biznisz újságírója, és itt van már is Pötyög. Sziasztok, és kellemes rádiózás mindenkinek, minden kedves <tose> Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika Magazin tudományos rovatvezetője. vezetője. Kellemes egy órát mindenkinek! És itt van velünk a stúdióban Herpai Gergely, a TheGeek.hu portál főszerkesztője. Sziasztok, kellemes délután! Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak. Csak egyetlen kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek Önök, a hallgatók a postmodem.hu oldalra. Hogyha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is elérhető a postmodern.hu oldalon. És akkor, ahogy szoktuk, kerekasztal beszélgetéssel, rögtön egy olyan bírósági ítélettel kezdjük, ami ami sokat mondó lehet, mert eddig nem vártunk ilyen eredményt, mégpedig a Google-t beperelték azért, mert az alkalmazásboltja, Play, ugye? Play, a Play alkalmazásbolt az monopóliumként működött. Erről szólt a vád, és ezt ezek szerint a, a perben sikerült igazolni, úgyhogy elítélték a, a Google-t. Mit szóltok mindehhez? Hát igazából nem csak a Google-t, hanem az Apple-t is beperelte a, az Epic Games-t. is van egy alkalmazásboltja. Igen, igen, még 2020-ban mind a kettő vállalatot, és az Epic ellen nemrég veszített a perben, aminek persze ez lesz majd másodfoka, tehát ez csak egy időleges veszteség, a google -e nem viszont nyert. Na várjál, De... akkor mielőtt, tehát a hallgatók fejével gondolkodva, rögtön, hogyha azt mondod, hogy két alkalmazásbolt van, akkor ez lehet monopólium, ha kettő van? Hát mivel két különböző operációs rendszerről beszélünk, ezért igen, mert az Apple iOS-t használ, az Android, illetve a Google pedig Androidot. Hogy... Mint hogyha két országról beszélnénk, ugye? Van egy ilyen Apple ország, meg van egy Android ország, és mind a két országban egy-egy monopólium. Hát a két külön országban kicsit egy erős hasonlat, de, de van mi? benne valami. Artúr, te mit gondolsz erről? Monopólium? Hát igen, egyértelműen az. Ez mindig probléma volt ezeknél a platformoknál, hogy ugye ki mihez férhet hozzá, eszközök vannak hozzá kötve, bizonyos eszközök csak bizonyos alkalmazásboltokból táplálkozhatnak, de azért azt meg szeretném hozzátenni, hogy ez legalábbis az én eredeti területem a biztonság oldalán megsegíthet azért, mert nyilvánvalóan vannak feltételek, amivel be lehet kerülni egy ilyen boltba, és bizony a feltételek azok lehetnek rosszak, vagy akár lehetnek ilyen monopoli, helyzet irányába a feltételek, ami viszont egyértelműen nem jó. De lehet ennek előnye is, nem? Mert hogyha ellenőrzik, hogy mi kerül be, akkor az azt is jelenti, hogy a nagyon rossz, nagyon silány minőségű dolgok nem kerülnek be egy ilyen alkalmazásboltba, legalábbis ez az ideál. Igen, természetesen ez lenne, ez lenne az egyik lényeg, Na, de tudod, ez mindig úgy van, hogy, hogy nem lehet az állandó terror veszélyre hivatkozva mindenkit folyamatosan megfigyelni, meg nem lehet az állandó kiberbűnözésre hivatkozva mindenkinek az e-mailjét elolvasni, és nyilván nem lehet egyéb dolgokra hivatkozva meg korlátozni mindenféle gazdasági, előtelen gazdasági feltételekkel a, a különböző alkalmazásoknak a megjelenését a, a boltokban. Tehát azért, akinek monopóliuma van, egy-egy platformra, az befolyásolja a dolgokat, meghatározza a szabályokat, tehát ilyen szempontból teljesen jogos az, hogy fel lehet tenni azt a kérdést, hogy, hogy jó-e ez, hogy itt valakinek monopóliuma van. Mi most itt a műsorban a játékokra fókuszálunk, elsősorban más fókuszunk is van, úgyhogy Gergőhöz fordulok, hogy ez a játékvilágban egy ilyen monopólium helyzet visszatartó erő? Nem kedvez a versenynek? Itt igazából, mint nagyon sok esetben, itt is a pénzről van szó. Tehát a monopoliumon az a probléma, hogy ezek a webárulhezok nagyon magas árat szabnak, meg nagyon magas hasznot saját maguknak, és ez az, ami igazából nem tetszett az Epic Games vezérigazgatójának, aki egyébként is hajlamos jobbra-balra pereskedni. És... Epic Games egy nagy játékkiadó, ugye? Igen, igen, tehát ez egy 1991 óta létező játékfejlesztő cég, a többek között az Arial és a Fortnite játékokat fejlesztették, ugye a legkéresebb most már a Fortnite, meg hát az Arial Engine-t, ami egy, egy grafikus motor, amivel rengeteg játékot készítenek, tehát nem egy kis cégecskéről van szó, hanem... De ők már átálltak arra, hogy alkalmazásboltban adják el a játékokat? Hát igen, a mobiltelefonos, a Fortnitenak a mobiltelefonos verzióit azt a alkalmazásboltokban árusítják, és az nem tetszett nekik, hogy ez a két cég, tehát az, az Apple és a Google, a Google nagyon magas kátott, nagyon magas hasznot szed le magának, és ezért indították ezt a pert gyakorlatilag, tehát most is természetesen minden a pénzről szól. Uh -huh. És akkor most ezzel a döntéssel sikerült elérni a céljukat. Tehát hát, kimondták azt, hogy monopólium, és akkor így most kisebb, alacsonyabb árakat harcolnak ki? Hát azt, hogy meglátjuk a jövőre nézve, azért itt még lesz felebezés a Google részéről, meg ugye az Apple-nél veszítettek, ott meg majd ők fognak fellebezni. Tehát ez még egy, nem egy lezárt sztori, csak ezen a fokon, most pontosan nem tudom a fokon, de nyert a, éppen az Epic Games. Viktor? Hát azért, azért rakjunk rendet, tehát ha jól tudom, akkor a világ legnépszerűbb játékának, a Fortnite-nak a gyártójáról beszélgetünk, és arról, hogy, tehát konkrétan arról, hogy ők létrehoztak egy, és ez korábban is felmerült már több másik title belső valutát, egy saját belső pénzt. És az volt a kérdés, hogy értékesíthetnek-e ők saját maguk által létrehozott játékon belül digitális javakat, anélkül, hogy abból is levennék a kátot, meg hogy mindenből levennék a kátot, és ezek a nagy monopol bolt kettő van, tehát egyértelmű, hogy vérmonopóliumok, ezek évtizedek óta rajta ülnek ezen a piacon, és mindenkitől mindent leszednek, miközben a fejlesztési költségben nem járulnak hozzá, szinte a világon semmit nem csinálnak, sőt, pont ugyanazra a szemtelenséggel szedik a polc pénzt, meg a különböző polc pénzhez, ugye ez a, ami a szemmagasságban helyzet áru drágább, a neked, aki beszállítod az árudat a, a X mondjuk szupermarketbe, vagy eladja a szupermarket, tehát leveszi a hasznot, plusz még tőled pénzt kér azért, hogy hova rakja, hogy ezt jobban meglássák. Na, ugyanezek a mechanizmusok többszörösen működnek mind a két sztorban, tehát ahol lehet, úgy nyúzzák a a gyakorlatilag a fejlesztőkről, akik az összes költséget viselik. Jó, de hadd legyek egy kicsit az ördög ügyvédje. Lehet akkor csinálni másik Boltot, Pontosan nem? ezzel fenyegetett az Epik, hogy, hogy a, majd ő létrehozza a saját. De, És egyébként, miért egyébként, csak egyébként, egyébként amikor ő egy mozgalmat is indított ezzel, ezzel kapcsolatot, ha jól emlékszem rá, akkor egészen komoly piaci erőket is megmozgatott, tehát hogy ez, ez fenyegeti is ezeket a monopol boltokat. Egyébként nem csak, nem csak fenyegeti, hanem a PC-s játékvilágban van saját webáruházuk, ugye az Epic Games, ami a Steamnek a nagy jelensége. És ott is egy hasonló mentalitással hozták részt az a webáruházat, mert ott meg a Steam szed le egész konkrétan 30%-ot a fejlesztőktől, és az Epic games most pontosan, nem tudom, ilyen 11-15 között van a, a századék, amit leszednek, és ez jóval előnyösebb. És ennek köszönhetően hát rengeteg fejlesztő inkább átment az Epic games és méghozzá úgy, hogy exkluzívan jelennek meg bizonyos játékaik. Például most a, az év egyik nagy ágyúja az LMV2 és Epic Games exkluzív, úgyhogy aki streamen szeretne vele játszani, szívja a fogát. Jó, de hát... Nem logikus kérdés akkor, hogy miért nem hoznak létre egy olyan platformot, alkalmazásboltot, ami a sajátjuk, mert így viszont a másik oldal meg szintén jogosan mondhatja, hogy ezt mi csináltuk. Tehát mi akkora sápot tűzünk ki, amekkorát akarunk. Végül is ez, tehát saját terüket fogják most itt korlátok közé szorítani. Nem, mint egy mobil alkalmazásokban miért nem hoznak végre egy de de Akár mobil, Akár mobil, akár más platform. Hát végig is a pc is az, egy, az, egy, az már egy első lépés erre nézve, majd meglátjuk lehet, hogy a jövőben aztán a saját platformot hoznak létre, de hát eleve korlátozzák ugye az Apple meg a Google azt a lehetőséget, hogy, hogy mobil platformokon ők bármit létrehozzanak, akár jogi megoldásokkal. Most akkor egy ilyen nagy harcot látunk majd a jövőben is, hogy a szolgáltatók meg a játékkiadók, között egy ilyen frontvonal lesz, és különböző platformokon harcolnak egymással, és mennek bíróságra előbb-utóbb. Ez mindig így van, emlékszel a Reddit, Reddit ügyre, tehát hogy nyomás, nyomás gyakorlás innen, nyomás gyakorlás onnan, a, a sikeres játékgyártó begyűjti a felhasználókat, ő van közvetlen crm a felhasználókkal, tehát nála vannak a, úgymond a, a leadek, az accountok, -ok, őket szereti a felhasználó, nem, a te nem a Google Store-t szereted, meg az Apple-nek a store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 Ahogy pár ezelőtt már mondtam, főleg a játékokkal, meg a virtuális világgal is foglalkozunk most a mai műsorunkban. Egyébként az, az új év első adásáról beszélünk 2024-ben. Köszöntelek benneteket az új évben. De az új év hozott egy szomorú fejleményt is. Már rögtön itt nézek Herpai Gergőre, hiszen mind a ketten voltunk Amerikában azon a nagy rendezvényen, ahol, amit leginkább is az, az elektronikus játékok kiállításának ö, tekinthettünk, noha a neve ö, Electronic Entertainment Expo, tehát E3-nak rövidítették, vagyis lefordítva elektronikus szórakoztatás kiállítása, ebbe azért sok minden más is beleférne, nem csak a játékok. Egyébként, amikor én ezt voltam, akkor volt más is, nem csak játék. Hát igen, sok minden herdőer, ami a játékvilághoz kötődik, vagy, vagy egyéb digitális termékek, de azért alapvetően a játékvilághoz ö, lazán vagy szorosabban kötődő dolgokat láthatunk ott, nagy sósor keretében. A, a hírünk az, hogy megszűnik ez az E3, azt hiszem egy negyed századig működött ez a nagy kiállítás, ugye Amerikában. Ö, ha jól tudom, akkor. Egy helyszínen volt mindig, vagy talán egyszer-kétszer volt más városban. Egyszer-kétszer volt más városban, de alapvetően mindig visszatértek Los Angelesbe. És ott lehetett mindig látni, hogy a következő egy évben milyen játék címek jönnek majd ki. Persze a játék újságírok, mint amilyen te is vagy, már ezeket tudtad. Tehát neked sok értelme nem volt oda menni, vagy igen? Na, azért rengeteg bejelentés volt az E3-on mindig is, tehát azért ez a sajtónak egy hatalmas esemény volt, és ez kifejezetten egy sajtónak létrehozott esemény volt, ezt elég fontos leszögezni, mert például a Games.com-on oda beengedik a, a, a gamereket is, tehát a, a, a nagy közönséget, viszont az E3 az kifejezetten a sajtó. Te Egyébként értéke. rendkívül látványos körülmények között rendezték meg, hát mint ahogy minden kiállítást, tehát biztosan el tudjátok ti is itt képzelni az asztaltársaságban, hogy különböző játékkiadóknak standjai vannak, és akkor ott beöltözött, nagyon csinos hostesszek mutatják be azt a játékot, meg időnként színészek is persze, tehát nem csak lányok, de főleg lányok Igen. mutatják be, és akkor különböző olyan nagyon klassz elemek, nem tudom én például, most egy motor jutott eszembe valamelyik játékból, amin, amin ott, ott pózolt az a hostess lány. De hát, sőt, még színpadokat is felállítottak, ahol jeleneteket lehetett látni a játékokból. Igen, például a Silent Hill 4 uh, The Room, című játékhoz felépítették a teljes lakást, ahol a játék játszódott, hát az hatalmas élmény volt. Tehát be lehetett gyak, menni? Gyak, gyak, Gyakorlatilag berendeztek egy lakást, ahogy a játékban kinézett, és be lehetett menni, Igen, le lehetett ülni a, a fotelban. Egyébként én, mivel ez egy horror játék volt, úgyhogy meglehetősen sloccerel bútorok voltak, ott, de, de nagyon. Ezért mellett, mentél ahogy... oda, ugye? Te nagy kedvence, <gül> nagy, nagy rajongója vagy a horror és vámpír játékoknak? Igen. Igen, hát a Silent Hill az egyik kedvencem. És mi történt abban a lakásban? Hát rendkívül borzalmas dolgok, de azt most ne de a, nem, dehogy A kiállításon? De igen, igen. igen. A hát, lakásban, szó, abban a lakásban mi történt? Igazából csak az volt a lényeg, hogy, hogy gyakorlatilag egy a virtuális teret, ami a játékban megvalósult, azt az élőben ki megtapasztalhattuk, kipróbálhattuk, megtapinthattuk a bútorokat, a, a, a konyhának a részeit, úgyhogy ez, ez volt a hatalmas élmény. Én még olyan is emlékszem, hogy, és ez 2000-ben volt, amikor én ott voltam, akkor először is utoljára. Tehát talán többször is voltál el, volt Kétszer voltál. De amikor ott voltam, akkor mutatták be az első ilyen, ilyen force feedback-es hardwareket, és ja igen, ezért volt fontos a motor, mert rá ülni egy motornak az ülésére, és annak az, az ülésén lehetett érzékelni a fenekünkkel, hogy éppen egy ilyen mondjuk az út felszínéről lehajtottál, és egy ilyen egy ilyen köves, murvás talajon ment végig a motor, és annak megfelelően rázkódott rászk, a, az a motornak megfelelő hardware a fenekünk alatt. Nagyon-nagyon plastikus volt az egész. Tehát ahogy, amilyen hardwareket ott lehetett látni, az érdekes volt, mert én ilyeneket Magyarországon később nem láttam. Igen, hát igazából ez a technológia egy, egy időben kicsit, hogy... Uh, tehát ilyen Rumble uh, gamepadek készültek, Rumble, uh, Rezgő, tehát ez a Rumble uh -huh. uh, technológia, ezt és most uh, legutóbb a Playstation-nél, a DualSense-nél, uh, amiről beszélsz, hogy érezni a murvát, meg, meg, meg a talajnak a minőségét, ezt abban a gamepad-be hozták ki, úgyhogy akkor ez az e 3 az előfutára volt ennek a, az új technológiának. Amúgy, ez, amúgy erről éppen most írtam nemrég egy cikket, hogy, hogy nemzetközi, nemzetközi sajtóban vita van erről, meg, meg polémia, hogy hova tűntek a Rumble, meg a rezgőeszközök, és hogy miért nincsenek az appok felruházva ezekkel az élme, haptikus élményekkel, holott Smelt. minden telefonban, hát ezt nem tudja senki. Tehát, hogy egy elmet mellette a piac. Ott van az orrunk előtt, ez a, ez a fajta rezgető motor, amivel lehetne bármit kezdeni, amivel, de nem csak egy játékot, hanem egy akármilyen applikált, egy naptárt, egy bármit fel lehetne dobni, és ez az ez sokkal többet nyújtana, meg megújítana a felületeket, de nem, nem történik meg. Miért? Mielőtt Arturnak megadom a szót, azért megemlítem röviden, hogy múlt heti a szilveszteri műsorunkban Pár Bernadett mutatta nekünk a Nothing Fonját, ami rezeg is, meg hát... zenél is... A leginkább világít az a leg, uh, legérdekesebb tulajdonsága, hogy a különleges LED-csík rendszer a hátulján ez mindenféle extra módon tud világítani, de ennek a haptikus motorja is csak egyféleképpen ezek az erősségét tudom állítani. Artur, te a haptikus motorokkal hogy állsz? Ó, én nagyon szeretem őket, nekem régi mániám az, hogy miért nem a több szervünk remért nem hatnak ezek a rendszerek, ugye mert talán nektek is mondtam, hogy például a, a, a friss e-mailek azok miért nem forrók, és a, a, amiket Igen. már olvastam, azok miért nem hidegek, vagy miért nem szúrnak a vírusos e-mailek mondjuk az ujjam alatt. Tehát így teljesen logikus lenne egy ilyet csinálni, viszont arra, hogy a játékokba miért nem teszik ez bele, illetve... Miért kapcsolja ki mindenki azonnal, egyébként nem csak ezekben a játékokban, hanem nagyon gyakran, amúgy a PlayStation és egyéb játékokban is, mert hogy a profi játékosokat sajnos zavarja az, hogy rezeg a keze alatt az eszköz. Tehát elmozdul például az újja nagyon érzékeny, gyakran elég kicsi képernyőkről. Úgyhogy szerintem van annak oka, hogy ezek nem rezegnek, de ettől még máshova lehetne tenni, mondjuk egy karkötőre rá lehetne tenni, meg sok minden másra. De az, hogy az eszköz miért nem rezeg, szerintem ez az egyik oka ennek. Beninek van ötlete. Hát nem, nem is kifejezetten a rezgésről, hanem én a másikra akartam reagálni, hogy, hogy miért nem hatunk több érzik szervere, És hát ugye meséltem múlt héten, hogy nemrég vettem új telefont, én úgy találtam meg ezt a telefont, hogy a, a Tech 2 magyar YouTube csatornának az éves összefoglalóját néztem meg, és abban az egyik telefonról Csak is hogy vajon hogy jut el egy csillagász a Tech 2 portál éves összefoglalójára? YouTube milyen telefont vegyek? Aha. <gül> <gül> és um, sajnos nem emlékszem, hogy melyik telefon, csak arra emlékszem, hogy volt egy 2023-as telefon, amit úgy adtak ki, hogy illatos a doboza. Hmm. És ez egyébként micsoda ötlet? Tehát csak egy picikét feldobja az élményt, hogy ot montogatod ki a dobozt, és beleszimatolsz, és jó illata van. Ez volt a meggyőző? Nem a, ez nem a nothing phone. En, engem ja, jobban ja, ja. meggyőzött a nothing phone-nek ez a geek jellege, de, de nekem, hogyha még ez is illatos dobozba jött volna, az egy extra lett volna. Nekem viszont nagyon tetszik ez az egész illatos Most képzeljétek el, most, e, most eszedbe jutottál egy másik ötletet, hogy például amikor telefonos csalók hívnak föl, az legyen büdös. <gül> Olyan, Tehát, az ez, ha, mit tudom, fölemeled a telefont, és érzed, hogy ilyen penetráns, ilyen kénes szag, ez biztos valami banki csaló lesz. És akkor azt mondod, lehet, ne haragudj, nagyon büdös ez a történet. És ne teszed. Gergő. Egyébként visszatérve a játék technológiákra, készítenek, vagy egy időben dolgoztak olyan technológiákra, ahol a játékokon belüli illatokat érezzük, ami azért elég érdekes lehet mondjuk egy fantasy játékban, ahol egy uh -huh. most terep mellett haladunk el éppen. <laughs> Te mondd, és akkor, hogyha most már nincs E3 kiállítás, akkor hol lesz, és mi lesz ehelyett? Hát a Gamescom még van Európában, jó persze, ez nem az amerikai verzió, de igazából uh, majd meglátjuk, de, de ami egy érdekes dolog, hogy, hogy uh, a Covid mennyire betett ennek a kiállításnak, mert azért azt, azt mondjuk el, hogy ez emiatt gyakorlatilag a, a Covid volt ez a... Ami az utolsó szeg volt a koporsójába, az egyébként is problémás e 3 nak és mondhatjuk, hogy elszívta a vérét az e 3 nak a COVID. Igen. A digitális világ érdekes. Postmodem! És ahogy mondtam az előbb, a kifejezést kellett volna látni Herpai Gergő szemét, mert elkezdett csillogni. Sőt, már az előbb is, amikor mondtam, hogy a játékok megszállottja meg a vámpírjátékoké, akkor szintén, Gergőli szíves, valld meg nekünk itt élőadásban. Miért szeretett a vámpírjátékokat? Hát maga a vámpír az egy érdekes karakter. Egyébként én az Anne regények óta vagyok rajongója, meg a, az interjú a vámpírral című film, a, a film óta vagyok rajongója a téma. a játékokról beszélni. hogy miért szereted a vámpíros játékokat? Mert például nekem nagyon tetszett, 2000-ben jelent meg a Vampire the Masquerade Redemption több korszakon keresztül játszódó játék, és egyébként alapvetően a vámpirok már ezt fog meg, hogy, hogy több korszakon keresztül játszanak ezek a történetek az örökké élő karakterekkel, tehát nem kifejezetten vérszívás miatt. Nem, az a nagy előny, hogy gyárilag bele van építve az örök élet, így könnyű tehát. Szóval a vámpirokból sosem elég, igaz keleti Artur? Abszolút így van, és van még egy dolog, amiben szerintem hatalmas hiányt szenved a világ, az pedig a vámpíroknak a képzése. Tehát az, hogy igazából, igen, a belegondolsz, azért ez nem egy ilyen egyszerű dolog, mert ugye, ha te vámpír vagy, akkor az alapkoncepció az az, hogy szeretnél vért szívni. Csak, hogy van egy probléma, mondjuk megérkezel egy közösségbe, és ott nem engednek be az emberek a saját házukba. Hát megérkezel a ház elé, és ugye, mint vámpír, ezt valószínűleg azért tudják a hallgatók, ez azt hiszem, hogy természetes tudás, vámpírtudás, hogy egy vámpír nem léphet be senkinek az otthonába, ha nem invitálják be. Ugye ez egy ilyen fontos dolog. beszéljünk. akkor a fogakkal ne jöjjön be. Szóval. Hát igen-igen igen. mondjuk, emögött érzek egy kicsit egy ilyen drámaírói fogást azért. ugye? Igen. De mindegy, hagyjuk is. Szóval a lényeg az, hogy a vámpirok azok nem mehetnek csak úgy be senkinek az otthonába, tehát be kell őket invitálni. És ebben szerintem a vámpirok azért kell, hogy kapjanak képzést. Mert nem olyan egyszerű rábeszélni egy embert arra, hogy mondjuk az éjszaka közepén, mert ugye a vámpirok éjszaka máscának, engedjenek bey vagy. Vadidegen valakit a lakásában. Na, és itt segít a mesterséges intelligencia, ami egy hiánypótló dolog, ugye? Mert az, hogy a vámpirokat képezzük, az előbb elmondtam, miért kell, de az, hogy ezt mesterséges intelligenciával csináljuk, az szerintem szuper jó ötlet. Na, és itt azért érdekes ez, mert egy új játék, aminek nagyon találó a címe, az a neve, hogy szakap, azt célozza meg. Nem fordítom le. Az a célja, hogy a, a, a, egy vámpír vagyunk egy ilyen egyszerű játékprogramban, és egy közösségben, egy ilyen nagyon amerikainak tűnő, ilyen alacsony földszintes lakóház közösségben nekünk körbe kell mászkálnunk, és meg kell győznünk embereket arról, hogy engedjenek be minket a lakásukba. Ezek az emberek kinyitják az ajtót, és akkor ott állunk egy ilyen magunk is fehér, hegyes, fülű, piros szemű formánkban, és hát ez általában nem szokott nekik tetszeni. Tehát jellemzően ilyenkor azt szokták csinálni, hogy enget minket elküldenek. Viszont, hogyha fölveszünk mondjuk egy sapkát, például egy ilyen, egy ilyen építkezési munkásnak a sapkáját, és aztán egy hihető szöveget nyomunk nekik, hogy hát mi itten építkezünk és leállta, nem tudom mi, és hogy segítsenek, engedjenek be, akkor lehet, hogy be fognak engedni. Na de itt jön az érdekesség. Ugyanis maga a játék úgy, el, úgy épül fel, hogy a beszélgetést azt nekünk hangban kell megtennünk, tehát megnyomunk egy gombot az egerünket a számítógépen, és hanggal kell beszélnünk az áldozatokhoz, vagy a potenciális áldozatokhoz, akik viszont mesterséges intelligenciával felszerelt ilyen kis robotkák, ami azt jelenti, hogy... Igen, is nagyon meggyőzőnek kell lennünk. Tehát, hogyha nem mondjuk el megfelelően azt, hogy mi miért vagyunk itt, akkor egyszerűen ránk az ajtót, és azt mondják, hogy bocs, nem engedünk be. Úgyhogy nem egy egyszerű dologról van szó. Tehát bele kell helyezkedned egy vámpírnak a szerepébe, és így kell meggyőznöd a bent lakó mesterséges intelligenciát, akit el képzelünk emberként, hogy te be akarsz menni, és aztán ott egyébként mit csinálnál utána? Tehát bele lehet menni, hogyha meggyőzted? Igen, be lehet menni, elég macerás, és utána, hát, hogy mondjam, szerintem elég egyszerű a helyzet, kiszívom a vérüket. És aztán, miután ezt mehet, vámpir vagyok, nem? Hát ez volt a cél. Tehát ez ezért képzésről van szó. Tehát amikor viszont oda beértem, és ezt sikeresen végrehajtottam, akkor ott találok mindenféle tárgyakat, amivel sikeresen tudom magam elmaszkírozni. Tehát még fölveszek egy sapkát, egy bajuszt, álbajuszt, meg mindenféle tárgyakat, pizza-futárnak öltözök, és utána elmegyek egy másik házhoz. Na most azért van még itt egy nehezítés, ugyanis időnként előfordul az, hogy ha kimegyek az utcára, akkor ott egy rendőr elkezd engem üldözgetni, és akkor van döntési lehetőségem. Például de változhatok. Ugye ez egy általános állampolgárnak nem nagyon ilyen van. Eredeti. Ilyen, ilyen, ilyen opció. Hát a rendőr vérét. Ki? Úgy kiszívhatod a rendőr vérét annyira, annyira kiszívhatod, hogyha meggyőzöd arról, hogy eket nem... Vinni, ugye az őrső, mert valami nem stimmel veled itt az éjszaka közepén. Ha a, már az már azt is stimmel veled, hogy fehér bőröd van, hegyes füled és piros szemed, de tétezzük fel, hogy csak sokat itt áll és nem tudom, Halloween party volt. De hogy a lényeg az, hogy, hogy ha meggyőzöd a rendőrt, akkor, és, és azt mondja, hogy nagyon rendben van, akkor csináld, amit akarsz, akkor hátat fordít, és akkor van a pillanat, amikor a rendőr vérét is kiszívhatod. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes játék, mondom hiánypótló, tehát szerintem a világ nagyon, nagyon megérte erre, hogy egy ilyen játék megérkezzen a tetsző ez ott így igen, szerintem is. Viszont nagyon érdekes beszélgetéseket lehet folytatni a mesterséges intelligenciával, és nagyon intelligens a rendszer. Tehát nem veszi be ám azt a dumát, hogy hello itt vagyok, és olyanokkal is lehet próbálkozni, hogy vámpír vagyok, és ki akarom szívni a véred, de ez nem nagyon szokott működni. Úgyhogy érdekes dolgok. Idős néniknek a házába kell bejutni, mindenféle ilyen menedzserek, meg otthon dolgozók házába, és amikor ez mind sikerült, tehát az összes házat meglátogattuk, és minden, mindenkinek kiszívtuk a vérét, akkor gratulál a játék, hogy megnyertük a dolgot. Benny hát már nagyon készül a... egyébként, hogy ő is bekérezkedjen. <gül> Nem, én nekem csak azért a fejemben, van, ahogy hallgatom, hogy Artur, én már túl régóta hallgatlak téged, és csak arra tudok gondolni, hogy az a sok játékos, aki ezzel játszik, és ugye beszélget a mesterséges intelligenciával, de biztos belőlük fogják tréningezni a következő mesterséges intelligenciát. Nincs erre valami hát... info, hogy, hogy mire használják fel a játékosoknak a hangját? Figyelj, én nem tudom, de azért valamit itt szeretnék megegyezni, és ez kicsit egy ilyen biztonsági megfontolás. Hogyha feltételezzük, hogy ez egy valódi rendszer ugye, és itt az embereket, vagy a vámpirokat képzik ki, akkor a mesterséges intelligencia és a vámpirok beszélgetéséből tökéletes tananyagot tudunk csinálni az embereknek. És ez a lényeg, mert utána oda tudjuk nekik adni, és azt tudjuk mondani, hogy ha azt akarjátok, hogy ne szívja ki senki a véreteket, Aha. akkor így kell védekezni. Hát ez a védekezési kódex mert ilyenekkel próbálkoznak az emberek. hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos lépés itt a mesterséges intelligencia egy fejlesztésében. most Benni kuncog rajta, de szerintem ez komoly is. Tehát, hogy igen, ez egy van. aktuális probléma, hogy vámpírok akarnak bejönni. Ne, ne, ne, ne, ne. Hát nem, nem, nem, nem, nem feltétlenül vérszilók, de igen, tehát egy betörőt is ugyanígy kell, vagy egy unokázós, csaló. hogy kell? unokázós csalót is így kell elhárítani. Így Not van, to? pontosan. Um, de hát én, én nagyon egyszerű szerintem egyébként egyszerűen kell egy negatív kampányt indít hogy Van Helsing akarja megmondani, hogy milyen hegyes legyen a karód, és azt akarja, egy úgy ugrálja, hogy ő fütyül, és az emberek önként és darolva fogják behívni a vámpírokat azonnal. Uh, még az, ezt nem szerint a játékok az a logikája, hogy ahhoz, hogy vérszívhassunk, meg kell mindenkit szivatnunk a játéknak. <gül> <gül> <gül> Akkor leleplezem magamat és a néprajz kutató múltamat. Én gyermekmondókák gyűjtésével foglalkozom, és Artur, szeretném felírni a figyelmedet, hogy általában az összes ilyen mondóka valami másról szól, mint a valóságban. És leleplezem, hogy van egy ilyen vámpir kiképző mondóka, ez a kismalac, kismalac engedj be, nem engedlek karok el a szíved, becívű rigmussal lehet oktatni <gül> őket, hogy hogyan kell értszívni. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Egy kicsit most a jövőbe fogunk tekinteni, nem olyan nagyon távoli jövőbe, 2030-ba, mert egy tanulmány készült arról, hogy a kutatók hogyan képzelik el majd a jövő plázáját. Miért csak 2030-ról van szó, nem 2050-ről, vagy 2100-ról, stb. Uh, Ericsson Hotline. Na, javaslom felhívni őket, mert, mert ezt tíz évre előre szokták kiadni. Az a cím egyébként, hogy Erikson 10 Hot Summer Trend, tehát egy ilyen hat uh, uh, consumer trends, bocsánat. Tehát ezek ilyen fogyasztói technológiák gyakorlatilag, méghozzá azok, amik már itt vannak, de és már lehet róla nagyjából kérdezni az embereket. Tehát ezek nem szifi képzelgések, hanem, hanem nagyon is valós, igen, nagyon való színnek bekövetkező. Vagy olyan jövőként. szenáriók, amit, amit össze tudsz rakni. Tehát például úgy hívják ezt egyébként, hogy hibrid bevásárló központ állítólag ilyen lesz az új, az új közösségi tér a városokban, és ezen belül is mindenség plázának keresztelték el. Mielőtt a mindenséget elmondod, a hibrid mit jelent? Hát most is eléggé hát hibrid. Van ott a mozitól kezdve a közérték minden. A a technológiára utal főként, tehát arra, hogy az ERVR alapú vagy bázisú megoldás, ami azt jelenti, hogy Többnyire ERVR eszközök kellenek ahhoz, hogy ezt te megfelelő módon ki tud élvezni, vagy, vagy ki tud használni. Báre. Vagyis ez az azt jelenti, hogy amikor belépsz a plázába, föl kell csapni egy VR szemüveget? Így van. Sőt, nem csak VR szemüveget, hanem ugye alap, hogy 6G-s mobil, vagy, vagy igen, hálózati kapcsolat van mindenütt. És ahogy belépsz, ERVR szemüveget veszel fel, illetve haptikus elven működő tapintásos testruhát. Hmm. Vagyis, vagyis teljes testedet lefeded mindenhol, hogy. Meglegyen az Artur által igényelt szúrás, ha vírus jön, meg nyomás, meg meleg, meg hideg, meg minden, mindenféle inger elérjen bennünket. Benni már megint kuncog, de mi? Nekem egyébként tetszik ez az ötlet, csak az jár a fejemben, a hozzánk legközelebb is van, van egy viszonylag nagy ilyen bevásárlóközpont, aminek az aljában van egy hatalmas szupermárket, és csak elképzelem azt a szituációt, hogy én csak le akarok ugrani három darab nyomorult tojásért, és ahhoz fel kell vennem egy VR szemüveget, meg egy ilyen haptikus ruhát, és csak látom a jövőben 2030-ban, hogy ember, én csak tojásért jövök, hadd menjek már le. Nem, mert természetesen az élmény nem kötelező, az csak egy lehetőség, tehát aki, aki, Ez megnyugtató. aki ki akar maradni, az bármikor, bármikor de itt ugye azért olyasmiről van az érdemes néhány konkrét példát megnézni. Tehát például vannak olyan szépségszalmonok, oda beugorhatsz tojásvásárlás után berni, ahol a, a körmödre, a működöm be kapsz olyan érzékelőket, amivel aztán az ERVR térben az összes újadnak külön funkciót adhatsz, és különböző dolgokat irányíthatsz, vagy a játékban irányíthatod őket, de ezek csak akkor vannak bekapcsolva, amikor te a konzolodon vagy, vagy a játékodban vagy, tehát magyarul lehet, hogy egyébként a gépjárművedet is tudja irányítani, vagy, a, vagy az autódat, vagy a, vagy a de esetleg az elektromos biciklidert, tehát ezek ilyen multifunkciós kis irányító eszközök, amiket a a körömlakba, vagy a műkörembe ágyaznak. Egyébként csak mondom a hallgatóknak, hogy Bernie eldugta az ujjait. A műkörömnek a gondolatától is. Attól is, igen. Egyébként van egy olyan érzésem, csak egy röviden szúrom be, hogy kicsit olyanok ezek az ötletek, mint 20 évvel ezelőtt az E3 kiállításon ezeknek a force feedback-es hardvereknek, hogy nem kellett a játékosoknak... Hát, meglátjuk ezért, Öhm, igen, mondjuk a VR, ez nem egy akkora sikeres készülék, viszont egy olyan kérdésem lenne Viktor, hogy az, az AR-VR pontosan az, hogy érvényesül ezekben az eszközökben, hogy ezek két különböző technológia VR-ban, csak egy teljesen virtuális teret látunk, az VR meg a kitejelzett valóságban, látjuk a környezetünket, és ott látunk -e Igen, virtuális teret. nem is annyira a technológiai háttérbe mennék bele, hiszen egyébként szerintem ez részletkérdés, tehát valahogy érvényesül, Az kapcsolatban éppen szükséges. Van benne, van ebben a koncepció, halmazban, tíz nagy koncepció van egyébként, a jelentésben ebbe egy olyan uh, múzeum, ahol uh, belehelyeznek téged a tetszőleges történelmi térben, amit szeretnél meglátogatni. Tehát ott lehetsz mondjuk II. Hmm. Ramszesnek a temetésén, vagy a Gettysburgi csatában. Hogy ez most AR, ez nyilván VR, hiszen körét kell Gettysburgöt varázsolni valahogy. Körét kell vetíteni, de ebbe egyébként ez egy immerzív élmény, hiszen rajtad van a haptikus testruha, ugye? A tojásokat betetted a tojás megőrzőbe, fölvetted a haptikus testruhát, és, és a műköröm sem volt kötelező, de viszont, viszont 360 fokban körbenézhetsz, és bárhol ott lehetsz. De mást mondok, ami nagyon érdekes, hogy, hogy tetszőleges világ, ugye emlékszünk az Abbanak az új koncertjére, Árpira nézek, aki egyébként nagy, oh, nagy diszkópápa, ezt kevesen tudják róla, én most el, elkotyagom. Hatalmas siker. Londonban. És ugye azt is tudjuk, hogy avatar előadás volt, tehát hogy, hogy nem, nem álltak a színpadon, hanem csak egy vetített, egy holografikus előadás volt, és nem sokára jön az Elvis koncert. Ezt egy tudjuk. önálló nagy sportcsarnokot építettek föl erre, Igen. ahol ö, soha nem látott méretű kivetítő rendszer van. Ezek szerint egy plázában is ugyanilyen, Na most, mint az ABBA Képzeld koncert. el, hogy Sakira koncert lesz Kiskunfélegyházán. Aha. Tehát, hogy, hogy bemennek a helyi immerzív a, a, a kiskunfél egyházai lakosok, bemennek a helyi immerzív technológiaval felszerelt, és, és ilyen, ilyen mindenhol plázában, ami lehet egy pici pláza is. Bevennek be oda, tudom, 15-en, olyan, mint egy silent diszkó, felveszik a headseteket. Az meg Viktor nyugtass meg, hogy máshogy fogják majd hívni, tehát nem ilyen immersív cyber pláza, mert akkor senki nem fogja megtalálni. Én, me, én megkérdezem majd a Kiskun barátaimat, hogy okay, hogy, okay. hogy, hogy okay. szeretnék, de, de lehet egyébként lehet, ne. hogy máshogy akarják lehet, lehet, hogy lesz valami ízes magyar. De pont eh, ezt akartam mondani, hogy szerintem ez nem is pláza, hanem inkább kultúrház. Igen. Miért kell megváltoztatni a nevét? Így van. Tehát, Tehát lehet, hogy a, a, a ruha is ilyen, ilyen, nem tudom, tapimellény mellény lesz, vagy amit akarsz. Bármi. Lehet ott tényleg mindent csinálni, múzeumot. Így van, koncertt, mit esetleg, figyeljetek, most jutott eszembe, hogy így lenne értelme a, a, annak a ruhának, amit úgy hívunk, hogy sújtás, nem? Ah, ah. Hogy képzeljük el a sújtást? Hát nem tudom, hát hogyha ilyen ilyen ruha a komás. Azt lehet, töm, töm, töm, a tömblöcbe kapod meg. Nem, nem, nem, nem a biztonsági <gül> nem örök, kézzelhető. amikor kísérnek ki, nem kell rugdosniuk, rúg, csak nyomkodnak egy gombot a műkörműkötől. Megkapod a megfelelőt. <gül> és, és minden egyes alkalommal érzed, hogy szárma bületenek, igen. igen. <gül> hát egyébként, és, és most nevetünk rajta, de, de ez mind lehetséges, és ez a négyzeten is. Tehát, hogy tényleg ennek, aki látja a végét. És ennek majd megint az lesz a lényege, hogy csak azért kell bemenni ilyen a szemüvegben a terembe, hogy folyamatosan reklámokat vetítsenek eléd, hogy ide menjébe ezt venni, ott venni, és abból ők bevételt generáljanak maguknak. Te pedig addig haptikussal szívhatod a különböző műillatokat, érezheted a műrugdosást és minden egyéb. Ez még egy nagyon érdekes, csak a kedvencemet hagy mondja, mert például a randikhoz, meg, meg egyszerűen csak találkozókhoz a haptikus ruhád arra is alkalmas, meg a headsetet, hogy ne kelljen többet divatos ruhákat meg kiegészítőket venni, hiszen azt hmm. látom rajtad, amit beprogramozol, amit digitálisan megveszel, és azt is érintem meg, ha megveregetem a várad, és zakót programoztál, akkor zakót veregetek, ha egy t-shirtot, akkor egy t-shirtot veregetek, tehát magyarul azt is fogom látni és érezni is a haptikus kis kesztyűmmel. Tehát innentől kezdve, és most ennek a randi vonulatát talán ne is gondoljuk végig. De egyébként keleti Arturnak most kezdett el csillogni a szemre. Vagy a ruhákat így lehet... Bocsánat, elnézés, de szerintem ez annyiban opponálnék, Viktor, hogy, hogy valóban nem kell újat venni, de előfizetést kell majd venni. Igen, hát, ez a digitális... Számára föl fog az ablak, tudod, hogy bocs, de így nem lehet virtuális menni, 20 1,0 dollárig megvenni. Így van, így van. És a bársonyi tapintás, is a külön. Tehát, hogy bársonynak néz ki, de még fának érzi, és akkor a tapintásért kell még fizetni plusz 20 ot De ezért ez így kontraszelektív, mert hogyha én bemegyek ide, mint digitális, homeless szakadt ruhába, és azt vetitek magamra, amit akarok, akkor miért mennék be bárhova vásárolni ruhát? Lesznek itt szempontok, de mindez ki fog derülni hat év múlva. A digitális világ érdekes. Postmodern. Szóval az előbb úgy tűnt, mintha Pál Bernadett csillagásznak és fizikus nőnek egy ilyen konzervatív szemlélete lenne, hogy ő nem akar kipróbálni ilyen virtuális eszközöket, mert csak le akar ugrani a közérbe és meg akarja venni a tojásokat. Ennek ellenére, most akkor elmondom a hallgatóknak, hogy ő maga egyébként oktatásokat végez. Virtuális oktatást ebben a városban. Elkezdte a nagymamájával. Igen, Jó, egyelőre. az értesüléseim? Egyelőre elég kicsike a, a, az oktatott embereknek a száma. Nagyjából kimerül egy, legfeljebb háromban, mert a szüleimet is rávettem, hogy próbálják ki a VR szemüvegemet otthon. De miért a... kell nekik kipróbálniuk? szórakoztató. Nekem a, a legnagyobb kedvencem az egy Bicéber nevű játék, amiben fön van a fülhallgató a fejeden, zenét hallgatsz, és ritmusra száguldanak felét különböző világító dobozok, megfelelő uh, szimbólumokkal, amiket kettő darab lézerkarddal kell ritmusra szétvágni, és ebben is benne van egyébként az élmény, mert rezegnek a kontrollerek, tehát amikor elvágom a dobozt, akkor érzem, mert van egy visszajelzés, hogy én most elvágtam azt a dobozt, vagy hogyha összeérintem a két kis lézerkardomat, akkor is van egy ilyen zzz ezt csak a hallgatóknak közbevetésként mondom, hogy aki szeretné megnézni ezt a Lightsaber játékot, jöjjön fel a postmodem YouTube csatornájára, ugyanis néhány évvel ezelőtt az egyik látható műsorunkban megmutattuk ezt a játékot, még akkor, amikor újdonság volt, és hallható is volt a zenéje. Elképesztő jó, mert nagyon jó a hangulata. Tehát a, egy Eleve szól ez a technózene, és ettől van egy ilyen, vagy valami Hát amiért le... az ember szeretne, tehát hát, persze vannak volt. a beépítettek is, de az utóbbi években egyre több albumot lehet hozzávenni. Tehát például most természetesen nem jut eszembe annak az együttesnek a neve, akinek több albumát is megvettem ezen, ezen a játékon belül, és az ő zenéikre is lehet ugye dobozokat vagdosni, illetve ami nekem a, az utóbbi éveknek az egyik kedvenc újítása, az az, hogy multiplayerben tehát több más ismeretlen emberrel együtt lehet játszani. Kaszabolni. És uh, versenyzünk egymással, tehát ilyen kis csillag alakban vannak megcsinálva a platformok, és mindenkinek van egy valamilyen feje, meg két keze, és a még 30 másodperc Töltődik az adott egy egymásnak szoktunk integetni. Látszik, amikor valakinek így lefittyed a feje, hogy éppen lehúzta a fejéről a, a virtuális szemüveget, mert törölgeti a homlakát, és ez roppant viccesen tud kinézni. Egyébként nekem azt tetszett akkor ebben, hogy ha le, tehát a sem szemüveggel a fejeden lenéztél, akkor lehet érzékelni a mélységét, a térnek. tehát érnek. klasszul működik. De most azt nem mondtad, hogy a nagymamádat ebbe a lightsaber játékba akarod bevonzani? <gül> nem, nem, ő, őt nem, nem, nem, nem? nem ebbe tettem be. Bár a, a szüleimnek egyébként nagyon tetszett, tehát anyukám és apukám is... Um, a nem queen -re. Queen -re asszítom, a bára, hanem Queenre, Queenre szeletelték. azt hittem, hogy egy, egy ilyen, lass, asszítom, hogy ilyen lassabb vers, hogy egy-két csacsa És arra, hogy csacsa csa, csa, csa. Én tudom a, a, a bandet megadett, nem? Nem. Meg sl slayer. Nem, nem. Ha egyszer csak eszembe jut, majd random megszólalok. A nagymamámat őt a Google VR-ba ültettem be. Ugyanis, ami nekem egy a legnagyobb meglepetést okozta a VR-on, amire nem számítottam, hát ugye szereztem hozzá a játékokat, de hát a Google vr az fönn volt alapból, vagy hát a Google Google Maps VR egészen pontosan. Vagyis a Google által működtetett térkép. Térkép virtuális valóságban és Hát ha már úgyis is fönn van, hát próbáljuk ki. És Ami, bocs, megint egy közbevetés, azért rendkívül hasznos, most azoknak mondom, akik még nem használták ezt az internetes térképet, mert hogyha egy teljesen idegen városba elmegyünk, akkor a számítógép képernyőjén végig tudunk sétálni azon az utcán, ahol végig kell mennünk, mondjuk abban a konferencia központban, ahol föllépünk, vagy éppen ahol résztvevők leszünk, és amikor a valóságban oda megyünk, akkor már ismerős helyen leszünk. Uh -huh. Tehát virtuálisan végigmentünk, pedig még soha nem voltunk ott. Na és ennek egy ilyen tovább terjesztett változata ez a virtuális valóságos Google térképszolgáltatás, szolgáltatás, mert ö, olyankor ténylegesen ott állhatunk, tényleg olyan érzés, mint hogyha ott lennénk, és hát én leültettem a nagymamámat ö, egy székre, ha fejére tettük a virtuális szemüveget, és én irányítottam, és... Ö, ide majd be szeretnék szúrni később egy történetet, de a lényeg az, hogy elvittem a nagymamámat a Tokiói Egyetemre, oda, ahol akkor még csak vendégkutatóként voltam, mert hát tudtam, mert hogy... Megkartad mutatni neki, hogy, van. Hogy És akkor meg ki. tudtam mutatni, hogy melyik épületben dolgoztam, úgy, hogy melyik, a, melyik volt a mi ablakunk, végig tudtunk sétálni azon az utcán, ahol laktam, de meg jó. tudtam neki mutatni oh, sok olyan dolgot, amit egyébként ugye sokkal bonyolultabb lenne élőben megmutatni, és így is idézőjelben látni tudta. Na de, amit ide el akartam még -e mondani? Mit, hogy reagált nagy? Először nagyon furcsa volt neki a szemüveg. Mondta, hogy nem tudja benne kinyitni a szemét, mert hozzáér a szempillája az üveghez. Aha. Tehát úgy kellett föladni rá a szemüveget, hogy közben nyitva tartotta a szemét, és akkor úgy, mert ugye ez egy nagyon ismeretlen technológia. Persze. És ő már 80 éves elmúlt, én pedig még akkor még 20 éves voltam, és ennek ellenére azért nekem is nehéz befogadni ezt a technológiát. Ugyanis amit rendszeresen eljátszottam közben, az az volt, hogy a nagymamám ült a széken, én irányítottam a kontroll, és amikor befejeztem az irányítest, akkor eldugtam a kontrollert a hátam mögé. Tehát ugye a virtuális valóságban teljesen mindegy, hogy én eldugom el a hátam meg a kontrollert, mert az ugyanúgy takarni fogja neki a látómezőn, és ezt hiába tudtam, de mégis az első reakcióm mindig az volt, hogy eldugtam a valóságban a virtuális kontrollert, vagy hát a valódi kontrollert, aminek a virtuális képmása továbbra is ott volt a virtuális térben. Majd jönnek az újabb generációk, akik ezt pontosan tudják, hogy nem kell eldugni. Hát ugye tudjuk, hol lesz a kontroller. Vizetlenül. A, a bernyinek nem lesz kontrollerje, mindenki másnak meg a körvében. Ha körömlakban is lesz, akkor lesz kontrollerem, de hogyha csak műkörömben, akkor én nem tudom, fülbevalónak fogom hordani. Bocsi. Körgő. Egyébként amit még érdemes VR-ra kipróbálni, a YouTube-ra GoPro kamerával sokan feltöltenek olyan videókat, ami teljesen 360 fokban veszi fel egészen izgalmas élményeket. Tehát vadállatok közé mennek le emberek, vagy, vagy például meg lehet nézni a különböző egzotikus tájakat, ahol az életbe nem jutnánk és ezek filmek. És ebbe, ezekben a 360 fokos filmekben körbe tudunk nézni, és gyakorlatilag a hátunk mögött, amit ugye a kamera felvett, azt is meg tudjuk nézni, úgyhogy egészen különleges élmény. Igen, ilyet láttam én is egyszer, hogy lesiklás közben valami síjelőnek a fejében voltam, én virtuálisan, és lesiklás közben hátra tudtam nézni. hihetetlen élmény volt tényleg. <gül> Benni, te és amikor te egyedül használod a VR-t, akkor játszol? Vagy mit csinálsz? A bícébörözni szoktam leginkább, Aha. tehát a zenére De, szeletenek. Jó, már azon belül. Aha. Uh, igen, vagy... Még ami nekem így megmaradt jó hogyha hogy ahogy Gergő is említette itt az egzotikus helyeket, ahova nem jutunk el, én például sétáltam a, a Curiosity Marsjáró mellett a Marson. És tényleg, va, idézőjelben valóságban, és sose tudom, hogy kell rendesen kifejezni, álltam a Marsjáró mellett, és úgy tényleg át lehet érezni, hogy valójában mekkora böhöm nagy gépekről van szó. Milyen volt az érzés? Nagy, nagyon nagy volt. Érdekes volt egyébként. Tehát nagyon magával ragadó a virtuális valóság, legalábbis én teljesen bele tudom magam élni. Nem néztél fel az égre, hogy hol van a Föld? Mm. Szerintem felhős volt a kép. A marson, persze, a marson. Szokott por, por felhős, por felhős. Por felhős. De Egy nagyon gyors, nagyon gyors bit még ebből a jövő ide, hogy abban lesznek olyan medencék, ahol majd ebbe az immersív ruhába, VR headsetbe akár a marson is járkálhatsz a medence alján, mert hogy a vízben ilyen kvázis újtalanságban leszel, és még azt is írták, hogy a, hogy a mágneses a az állítgatásával lehet a gravitáció erősségét is szabályozni. És ami nagyon fontos, hogyha a vízbe beviszed magad a tojásokat, akkor rögtön kiderül, mert a friss tojás az leberül az ajára az öreg tojás meg felemelkedik. Postmodern. Nincsen már sok idő hátra a mai műsorunkból, de azért annyi van, hogy elmeséljünk egy nagyon jó játékos történetet, ugyanis egy fiatal srác végigjátszotta a... Hogy hívják, Tetris nevű. tetris Amiről azt kell tudni a hallgatóknak, hogy folyamatosan esnek lefelé a kockák, illetve kocka alakzatok. Be kell rendezni az esés közben, hogy egyenesbe álljanak be, Jó Madame Gergő? És aztán, hogyha szép egyen... kialakul az egyenes, akkor mindig egy sor eltűnik és akkor így kell valahogy feltölteni azt a, azt a teret. Igen, egyébként érdekessége a játéknak, hogy 1984-ben készített egy Alex Pajtinov nevű szovjet mérnök. Ó, tehát pont most 40 évvel ezelőtt. Igen, és az elpöltével pluszon van a, a film, ami azt a sztorit bemutatja, meg hát is meg lesz szerezni. Én mindenképpen érdemes megnézni, mert egy érdekes sztori. De a sztoriban, a mi az, az érdekes, hogy most folytatjuk tovább ezt a játékmenetet, hogy nem csak úgy hullanak a kockánk, hanem egyre gyorsabban hullanak, és egyre nehezebb ö, fenntartani azt a sebességet, ugye Tücsi? Na most, ahol az a srác van, az már az elbe baj szintje. Tehát az, az a, ahogy klasszikusok mondják, fehér embernek ez már nem való. Tehát ő, ő valószínű, hogy valami idegen lény, hibrid lehet, mert... Vagy amit, mesterséges internet. Igen, mert a srác egyébként egy gyakorlatilag már most legendás profi versenyző, 13 évesen. Tavaly megnyert egy bajnokságot, és páros versenyekben szokott győzni, és elképesztő 13 évesen ül, és nem tudom, tehát ez a futam 38 percig tartott, de olyan tempóban potyognak lefelé a kockák, hogy egyszerűen még beazonosítaná is, hogy most mi, mi potyog meg hova, és ő addigra már rég hármat elrakott ide-oda oda. Tehát valami elképesztő a fiú. És a... akkor ez valami olyan uh, performance, mint a bűvös kockákkal, hogy ilyen három másodperc alatt kirakják? Igen, igen, tehát ez is ez gyakorlatilag, hát ő is heti 20 órát gyakorol. Aha. Direkt ezért kapott egy ilyen retro Nintendo játékképet, mert ezzel játszanak főleg. Tehát ez, ez van mondjuk úgy az etalon, hiszen a pc tök kezdve mindenre van, van, tetris, de ezzel játszanak. És a fiam mesét, hogy pont nem látott ilyen oktató videót, hogy ezek a játékosok már gyakorlatilag szinte nem használják a gombokat, mert az túl lassú nekik. Tehát vannak ilyen kidolgozott technológiák, hogy egyszerre egyik kezével kezeli azt egyébként, azt a két gombot, amit csak ütögetnek, és a hátán pedig egy ilyen vibráló ütést visznek, vagy mintha amikor a gitárhúrjai közé csapnak, azzal imitálják a billentyűk leütését. És azt érzékeli? -e? És érzékeli a rendszer, és emiatt tudnak ennyire gyorsan. Aha. Most tehát ö, nem néztem végig a videót, mert annyira mazorista nem vagyok, hát mondom 38 percig tartott. Oké, eleve kezdjük, el, igen. Én, én belelépegettem ide-odalmolat, tehát kezdjük ott, hogy a srác eleve a 19. szinten kezdte, ahol már úgy potyogta, hogy én már nem láttam. És akkor utána a hatodik percben jutott el oda, hogy fönn van a pontszámláló ezen a régi gépen, és 999999 ,999 pontig számlál. Na most a hatodik percben akad ki a számláló. Ezek van egy számláló, ami a leesett sorokat számlálja, ez a 26. percben akad ki. Vannak, akik végig elemezték És ezt. De a... folyamatosan gyorsul a játék? Gyorsul, de nem csak ez, mert, mert ez egy ilyen szivatós játék, ha már így az előbbre megtaláltuk a kúcsot, déli dél Bizonyos szinteknél, ahogy nehezedik, megváltoznak a színek, a kockáknak. Megszoktad, hogy ilyen meg ilyen szűrű potyog, nem. Felcserélődnek, más színek jönnek be, száz, száz, igen, száz szint fölött már jönnek, hogy fekete fehéré válik, szürke árgyalatossá válnak, mm. és ilyenek potyognak, és aztán a végén való, nem tudom talán szint fölött már bejönnek az úgynevezett láthatatlan akadályok, ami ott van való a pályán, amiről lepattal a kocka. Tehát még azelőtt kell neki félreraknia, és hát nézd, a srác így ilyen teljesen rezeléssel, testtel, arccal, kis kis kesztyűjében, és csinálja dolgokat, és végül is, ahogy a, annak ide az Excaliburban volt, hogy eltörted azt, amit nem lehet eltörni, itt is az volt, hogy elérte azt, amit nem lehet elérni, ugyanis a játékban vannak olyan dolgok, amitől kiakad a szoftver. Erre a visszafejtették, amikor a kódot kijöttek, és rájöttek, és az lett a játékosoknak a célja, hogy vannak olyan ö, kocka mintázatok, amitől kiakad a gép. És nem, nem, nem csak az van, hogy ezeket a kockákat neki le hanem ha hanem a ki akarja akasztani a végét a megfelelő pályán, ezt a mintázatot kell belőle kiraknia. És ha nem csoda, hogy a srác utána boldogan és dobált el mindent, és annyira örült neki, de tényleg itt az volt a lényeg, hogy valami elképesztő, amit produkált. Egyébként még az az hogy a srác mindösen 13 éves, és 11 éves kor óta játszik, tehát a... Két szülő... éve gyakorol. Igen, igen. És Elképlezte. ennyi idő alatt uh, hozta össze ezt a rekordot, és egyébként meg három másik telti szurák rekordot is megdöntött emellett, hogy... és az összes, összesített pontszámot is uh, legyőzte. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Tücsi az előbb említette, hogy heti 20 órát gyakorolt ez a Igen. Nagyon sokat. Nem tudom, hogy hogy tud ennyi időt eltölteni. Ezek szerint a világ többi országaiban is előfordul ez, mert egyre nagyobb, a ját... egyre nagyobb gond a játék függőség. Kína 2019 és 2022 után ismét új szabályokat vezethet be a videójátékokra. Akkoriban törvényben rögzítették, hogy mennyi ideig játszhat egy gyerek. Most milyen szabályokat állítottak fel a játékosok mentális egészsége érdekében keleti Artur Beszél erről röviden. Igen, hát ezért azért nehéz röviden beszélgetni, mert a világ egyik legnagyobb bizniszéről van szó. Képzeljétek el, hogy Kínában az e-sport játékosok azok 488 millióan vannak. Tehát ennyi a regisztrált user a különböző e-sport játékokban. Tehát egészen megdöbbentő. És 2019 ben Kína megpróbált már korlátozni ezen valamit, mert úgy gondolták, hogy a... A, az, a, a, a digitális szellemnek nem tesz jót az, hogyha a gyerekek ugye rengeteget játszanak. És ezt azzal a rendkívül okos ötlettel próbálták megoldani, hogy azt mondták, hogy a gyerekek három órát játszhatnak, és kész. Nem emlékszem már mi volt az idő intervallum. Három óra, mondjuk naponta, három órát játszhatnak, ennyi. És akkor ezt bekorlátozzák, ugye náluk van a, a, közö, a, majdnem azt mondom, hogy közösségi adószám, de ugye van ez a social credit system, és akkor az alapján ugye be lehet azonosítani, hogy ez egy gyerek, nem gyerek, és mit csinál. Na aztán 22-ben azt találták ki, hogy, hogy, hogy hát azért ez erő, nem bocsánat, kezdték egyel, és aztán szem felemelték háromra. Na most ettől gyakorlatilag teljesen megzuhant a kínai játékpiac. Ugye 2019-ben gyakorlatilag az összes e kínaiak nyerték meg. Tehát így hihetetlen energiával robbant be, és ma a Tencent ugye a világ egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb, Óriás cége, európai cégekben és rengeteg terület, rengeteg részvénye van, és mindenféle tulajdon. Na, ami a lényeg, hogy Kína 22-ben azt mondta, hogy ő megoldotta ezt a problémát, és többé náluk nincsen játékfüggőség, és hogy, hogy nem, karácsonyi ajándéként 20 december végén Kína meg is bejelentette, hogy lesznek új szabályok. Na hát ezen megint kiakadta az egész kínai játékfejlesztő piac mert hogy ne legyenek mikrotranszakciók, ne legyenek túlzott eladások a játékokban, legyenek mindenféle ilyen limitek, ne, ne forszírozzák a gyerekeket, hogy különböző csatákat kezdjenek el, szóval óriási a balhé, esnek a részvények, és még nem lehet tudni, hogy mi lesz ebből. Szóval ez egy izgalmas kaland kezdete, ha úgy tetszik, csak ez egy sok milliárd dolláros kaland lesz. Én egyébként láttam néhány évvel ezelőtt egy dokumentumfilmat nem kínai, hanem kóreai gyerekekről, akiket viszont elvittek ilyen elvonó kúrára vagy elvonó táborba, ők is ilyen játékosok voltak, akiket hát azért vittek oda, mert túl, soka, túl sok időt töltöttek el azzal, hogy játszanak, és hát szenvedtek is ezzel. Nekem a kedvenc történetem az volt, amikor a virtuális harci játékban az apukája egy bérgyékosokat fogadott fel, hogy a játékba egyből nyílják ki a fiát, mert már mondta, hogy napi 10-14-16 órákat játszott. Eddig tartotta a mai postmodern. Köszönöm a részvétel dr. Pár Herpai Gergőnek, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak és a hangmester kollégánknak, Lavati Győzőnek és Pozsonyban Kovács Jánosnak. Jelentkezünk egy hét múlva itt a Pátja Rádióban, Viszontlátási YouTube-on és viszont hallása természetesen a Pátja Rádióban. Szilágy hallottak. hallották. Postmodern.